Bismillahir Rahmanir Merhametli və rəhimli Allahın adı ilə. Onlar nə barədə bir-birindən soruşurlar? Əzim. Böyük bir xəbər varəsində tərifum Elə bir xəbər ki, onlar onun haqqında ziddiyyətdədilər. Kalla seya'lmun. Xeyr, onlar qiyamətin həqiqət olduğunu hökmən biləcəklər. Bir daha xeyr. Onlar hökmən biləcəklər. Ələm naj'alil biz yeri yataq etmədikmi? mi? cibal da payalar. Və Biz sizi cüt yaradırıq. Və cealna naumatun subata yuxunuzu da sizin üçün rahatlıq etdi. O cəalənə ləylə örtü etdi. Gündüzü ise ruzi qazanmaq vaxtıdır. O bənə faqkum səbən Üstünüzdə 7 möhkəm göy qurduq. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهْهَاجًا və çox parlaq bir çıraq yarattı وَأَنْزَلْنَا مِنَا الْمُحْصِرَاتِ مَاًا سَجَّاجًا biz kuludlardan şırıltı ilə yağış yağdırdıq ki Onunla takıl və digər bitkilər yetişdirək. Ha belə, ağaclarının qol budaqları bir-birinə sarmaşan bağlar salaq. Həqiqətən, ayırd etmə günü bəlli bir vaxta təyin edilmişdir. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصور Sur GÜN SİZ DƏSTƏ-DƏSTƏ GƏLƏCƏKSİNİZ وَفُتِحَتِ O GÜN GÖYÜN QAPILARI AÇILACAQDIR وَيُنْشَرَ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا DAĞLAR YAYILACAQ VƏ Dağlar da hərəkətə gətirilib, ilğımat çevriləcək. İnnə cəhənnə məkənət mirsadə. Həqiqətən, cəhənnəm kafirlər üçün pusquda dayanıq gözləyir. LİBTAĞİNƏ MƏƏBƏ O, həddi aşanların qaydacağı yerdir. LƏBİFİNƏ FİNƏ ƏHQƏBƏ Onlar orada əsrlər boyu qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik, nə də sərinləşdirici içki dadacaqlar. İllə İçdikləri yalnız qaynar su və irin olacaq. Cəza onun vəfaqı. Törätdikləri əməllərinə uyğun bir cəza kimi. İnnehum kanu la yercun Doğrusu onlar haqq-ı hesab çəkiləcəklərinə ümid etmirdilər. Və kəzzəbū bi âyâtinâ kəzzâbū ayələrimizi də qətiyyətlə təkzib edirdilər. Biz hər bir şeyi hesablayıb yazmışıq. Wadzuqu falan nazidukum illa Biz sizə əzabdan başqa bir şey artırmayacaq. Həqiqətən, müttəqilər üçün nicat yeri vardır. Həmçinin bağlar və üzümlüklər, və Dolğum döşlü həmyaşıq qızlar, و كأسا عندها doldurulmuş qədəhlər də vardır. <gülüyor> onlar orada nə mənasız sözlər nə də iftira eşidəcəklər. جزاء <gülüyor> من ربك عطاء Bunlar sənin Rəbbindən olan mükafatlar artdıqlaması ilə verilən təhəffətlərdir. Göylərin, yerin və onların arasında olanlar mərhəmətli Rəbbindən mükafatdır. Onlar Allah'ın huzurunda bir söz demeye qadir olmayacaklar. Ruh ve melekler səf-səf duracağı gün mərhəmətli Allahın izin verdiği kimsələrdən və doğru söz deyənlərdən başqa heç kəs danışmayacaq. O gün gerçək bir gündür. Kim istəsə öz rəbbi yanında sığınacaq tapar innā <Sessizlik> al Həqiqətən biz sizi yaxın əzab barədə xəbərdar etdik. O gün insan öz əlləri ilə nələr etdiyini görəcək, kafir isə deyəcəkdir, kaş mən torpaq olaydım.